سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقل مسلمين لا مسلما مده مدهة لرحمة الله سبحانه وتعالى <تصفيق> Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, kata dia, "Katakanlah kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, 'Jika aku datang kepada Abdullah bin Ubayi, dia berkata, 'Kita akan berangkat kepadanya, dan naikkan kuda, dan وهي أرض سابقة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك قال فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعان قال قال فَبَلَغَنَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِمْ وَإِنْ تَائِحَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Aukama kal hadis sahih riwayat Imam Muslim Dalam hadis ini Diceritakan kepada kita Oleh seorang sahabat nabi yang bernama Anas bin Malik Radiyallahu anhu Kata Anas, satu hari ada orang kata kepada Nabi saw. Kata orang itu, lau'atay taabdullah ibnak Ubay. Satu orang meja dekat Nabi. Kata orang itu kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah alangkah baiknya kalau sekiranya kamu boleh pergi ziarah Abdullah bin Ubay. Nama ni kita selalu sebutlah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia kepala munafik zaman Nabi. Nama dia terkenal. Abdullah bin Ubay bin Salul dia ni kepala munafik zaman Nabi. Daripada awal-awal lagi dah dia masuk Islam, dia memusuhi Nabi. Lebih-lebih lagi, apabila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, sesampainya Nabi di Madinah, orang-orang Madinah beralih daripada menerima Abdullah bin Ubay sebagai ketua, beralih kepada terima Nabi sebagai ketua. Maka bertambahlah sakit hati dia. Abdullah bin Ubay bin Salun ni sejak awal lagi dah memang tak suka Nabi. Tetapi oleh kerana ramai orang ikut Nabi, dia ikut sekali. Itu ase-ase Kemudian bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, bertambah-tambah sakit hati dia kerana sebelum Nabi mai ke Madinah, dia ketua di Madinah. Bila Nabi mai, orang ikut Nabi, dia sakit hati. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini terweh secara diam-diam buat satu gerakan-gerakan hentam Nabi daripada dalam. Dia kata dia orang Islam, tetapi cara diam-diam dia hentam Nabi saw. Apabila Abdullah bin Ubay bin Salur ni sakit, ada orang yang jumpa Nabi. Orang ni kata kepada Nabi, dia kata lawat saya ta Abduh Ubay. Sahabat ni kata ya Rasulullah tak maukah kamu pi tengok Abdullah bin Ubay? Dia tengah sakitlah ni alah kata Anas bin Malik fan talaka ilai nabi bila orang mai habaq aja kata Abdullah bi bin Ubay bin Salul sakit nabi terapi ha oh, ni yang kata nabi bukan tak tahu orang tu duk tiba dia bukan tak tahu kawan tu duk sentai dia bukan tak tahu kawan tu apa yang tak kata kepada dia dia tahu apa yang orang duk kata kepada dia semua tapi orang mai habaq kata kawan tu sakit pi selalu ni yang kata nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada simpan dendam tak ada ingat nak buat khianat ke orang tak ada Walau musuh sekalipun Bila diberitahu kepada Nabi SAW Kata sakit Fantalaqa ilaih Nabi Fi selalu Fi dan dan tu juga Kata Anas Wa Nabi naik himar naik khaldaya Fi ke tempat Abdullah bin Ubay bin Salul ini Wantalaqa al-Muslimun eh, Beberapa orang sahabat Nabi ikut sama Dalam ziarah Nabi tu Nabi Fi Beberapa orang sahabat ikut sama dengan Nabi nak pergi tengok. Nak pergi ziarah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kepala munafik yang katanya sakit ni. Kata Anas, Wahiyah Ardun Sabiqah. Abdullah bin Ubay ni dia duduk di satu tempat yang gersang. Ha? Sabiqah ni tempat panas. Kering kontang tak ada pokok tak ada. Dia duduk kawasan kering kontang. Begitu falamma ataahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahaja nabiy sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Abdullah bin Ubayni qala kata Abdullah bin Ubay. ilaika anni fa wallahi laqad azani natun himarik tengok yang kata perangai munafik ni Nabi SAW mainak ziarah kerana dengar berita kata dia sakit bila Nabi sampai Nabi masuk aja dalam rumah dia dia kata ke Nabi dia kata ilaika anni hampir duduk jauh pada aku rangai tu dia kata ke Nabi SAW ilaika anni hampir duduk jauh pada aku wallahi dia kata demi Allah dia kata sesungguhnya bau himar kamu yang busuk tu menyakitkan aku oh kalau dalam bahasa kita lah ni kita kata dajjai betul dia ni itulah kalimah yang paling sesuai dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni bapak munafik zaman tu Nabi Muhammad manusia mulia yang disanjung, yang dihormati yang disegani, yang dikagumi segala-galanya oleh ramai orang Kemudian Nabi ini pula dah membuktikan sifatnya yang begitu merendah diri, tidak menyimpan dendam dan sebagainya. Orang habak sakit pergi ziarah. Bila sampai di rumah dia, dia kata ke Nabi macam tu. Dia kata, ilaika an hampir dok jauh pada aku. Busuk hamis, dia kata. Bau himar yang kamu naik tadi itu menyakitkan, menyakitkan aku. Faqala, kata Anas bin Malik. Faqala rajulun minal ansar. Wallahi la himaru sallallahu alaihi wasallam atyabur rihan minka. Nabi tak jawab apa, tapi orang kanan nabi jawab. Salah seorang daripada sahabat Ansar, sahabat yang sama dengan nabi, Pi nak ziarah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Bila sampai sampai dengar Abdullah bin Ubay kata macam tu ke Nabi dia kata Muhammad hampir jauh sikit aku busuk dengan hang ni hang naik keldai bau keldai busuk tu bau ke hang hampi duk jauh menyakitkan aku dia kata bila kata lagu tu Nabi tak jawab sahabat Nabi bangkit sahabat Nabi bangkit dia kata wallahi dia kata demi Allah dia kata lahimaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam athyabur minka dia kata demi Allah Himar Nabi tu lebih wangi daripada Han. Oh, jawab lah. Eh? nak jadi pasal lah tu. Nabi tak kata apa? Nabi ni pasal dia dah. memanglah daripada hawa. Kalau dia ni jenis busuk perut daripada Hawai dia tak pergi dah. Satu orang manusia yang duduk tiba dia hari-hari tiba-tiba habak sakit. mau tak mau dia kata mampir pergi cepat sikit lagi. Bagus. Tapi Nabi SAW orang may habak kat dia kata musuh dia sakit dia pergi dia pipi yang kata musuh ni dalam duk zaklek tu tak sedap ke diri kata lagi ke nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit sahabat nabi dia kata demi allah dia kata hang kata kalda nabi busuk kalda nabi tu lebih wangi daripada hang ni jawab begitu qala anas bin malik menceritakan kata dia fa ghadiba rajulun min qawmi oh geng Abdullah bin Ubay bin Saluh pula naik angin dengan kerana sahabat Nabi Jawa kata kalday Nabi lebih wangi daripada hal ni dengan kerana tu geng dia pun ada geng dia lah. seperti mana Nabi ada sahabat-sahabat ada geng dia begitu juga Abdullah bin Ubay ada kawan-kawan dia, ada geng dia geng dia dah naik angin kata Anas bin Malik fagadibali kulli wahidin minhuma ashabuh maka pakat naik angin belakang Sahabat Nabi pun nak marah dan geng Abdullah bin Ubay bin Salul pun nak marah. Kata Anas lagi fakana bainahum darbun bil jarib wa bil aidi wa bin nian. Maka bermulalah satu pergaduhan. Dahang katakan aku kau marah, aku katakan hang, -hang marah, dua-dua pihak naik angin, maka masing-masing depan -masing ni darbun bil jarib, dia ambil pelepah kurma balun aku. Aidi Tak dan nak dapat pelepah kulmah, dia lepah tangan buah. Tangan berasa tak cukup kuat, cabut kasut bedah atas muka. Arab dan berani yang kata Arab. Eh, ni siapa nanti mekah 2-3 hari ni, ni nanti jumpa Arab. Nanti jumpa jenis macam ni. Senang aja nak jumpa jenis macam ni. Dalam bazar tempat duk jual beli itu jumpa cabut kasut buah muka ni biasa. Haa? Eh? Tawak kat dia, tawak tawak tawak tawak dia bagi harga murah patu buat tak jadi beli. Dia cabut kasut cepuk. dia bubuh muka kita. Cepuk. Budaya dia yang tu. Budaya dia. Ah ha, pasal pelepas kurma duk jauh, jadi kasut tak ada kaki dia cabut dia bubuh. Sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang perangai dia Bila bergaduh aja hak menadah. Kalau ada pelepas-pelepas dia bubuh, tak ada kasut dia bubuh, tak ada tangan pun dia bubuh. Maka berpukul-pukul lah di antara sahabat-sahabat Nabi dengan penyokong-penyokong Ambulullah bin Ubay bin Salul, bapak munafiknya. <tuh> Kala, kata Anas bin Malik Fabalagana anna ha nazalab fihim Sehingga turunlah ayat kepada Nabi SAW untuk diberitahu kepada mereka ni semua. Firman Allah Wa in ta'ifatani minal mu'minin fa aslihu baynahumah Sadaqallahul al Azim Al-Hujurat Ayat 9 Maksudnya Allah berfirman Dan apabila ada dua golongan Orang Islam yang beriman bergaduh Faaflihu bainahumah Maka hendaklah kamu ambil sikap Mendamaikan kedua-dua mereka Ayat tu kata apabila sama-sama Islam Jadi bergaduh Kita jangan piduk jurus petrol Bagi menyala lagi Sebaliknya tindakan kita sebagai pihak Ketiga dan aslihhu bainahuma bagi depa ni jadi baik-baik balik damai kan dia antara depa yang bergaduh dua-dua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim apa yang kita nak bagi ialah yang pertama yang kata musuh Islam ni kadang-kadang dia memusuhi Islam sampai ke tulang hitam dia. dia benci ke Islam ni sampai tulang hitam dia bukan kerana dia melihat Islam ni nak menggugat dia tetapi dia melihat Islam ni sudah jadi musuh dia kalau tak gugat dia pun dia tak suka Islam itu musuh seperti mana apa yang diceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ini satu yang kedua pengajaran yang boleh kita ambil ialah walaupun jadi bergaduh macam mana pun di antara kita dengan orang yang biasa mengucap dua kalimah syahadah dengan orang yang biasa jadi orang Islam sedaya upaya carilah jalan untuk menyelesaikan pergaduhan itu dan janganlah dimarakkan lagi api kebencian di antara kedua-dua pihak itu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayanzur lana ma sana Abu Jahlin. Fan talaqabnu Mas'un. Fawajadahu فضربه ابن عفراء حتى برد قال ابن مسعود فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل فقال وهل فوق رجل قتلتمه أو قال قتله قوم؟ قال أنس وقال أبو مجلس قال أبو جهل فلو غير Karena katalah ni, atau makal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni lagi satu dia nak cerita tentang musuh Islam. Anas bin Malik menceritakan kata dia Nabi saw satu hari bersabda, Nabi kata, "Mayang zululana maafanah Abu Jahalil." Nabi tanya sahabat-sahabat dia. Nabi kata, "Siapa yang volunteer nak siasat tentang kegiatan Abu Jahal?" Ini strategi. Ha, ini strategi. Nabi satu orang yang pandai dalam menyusun strategi. Dalam nak menghadapi musuh, kita tak leh habis masa dengan duk maki dia saja. Tetapi kita kena ambil faham apa strategi yang dia guna. Dan bila kita tahu strategi yang dia guna, kita kena fikir pula apa strategi nak mematahkan strategi dia. Begitu. Maka Nabi SAW satu orang yang ahli, yang pakar dalam bidang menyusun strategi. Di antaranya Nabi SAW ada spaya-spaya dia yang tersendiri. Nabi ada orang-orang dia yang tidur siasat ni. Apa yang orang ni buat, apa yang orang ni buat dan semua report balik-balik kepada Nabi SAW. Maka satu hari Nabi kata kepada sahabat ni, Nabi kata, "Mayanzurulana ma sana'a Abu Jahal." Nabi kata, siapa yang nak zalun nak suka rela fi siasat tentang Abu Jahal ni. Apa dia dok buat hari-hari? Apa strategi yang dia dok pakai? Bila Nabi SAW kata macam tu, "Fann talaqa bin Mas'ud." Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, dia volunteer. Dia fi nak siasat tentang apa aktiviti Abu Jahal ni? Ibn Mas'ud fi Kebetulan Ibn Mas'ud bila sampai dekat dengan tempat Abu Jahani fawajadahu qad darabahu bin Afra. Bila dia sampai kebetulan Abu Jahal tengah kena balun dengan anak-anak kepada Afra. Afra ni dia satu orang petani. Dia satu orang peladang Dia buat kerja kampung ni. Dan dia ni orang kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dan keluarga dia afraq dan anak-anak dia adalah orang kuat nabi sallallahu alaihi wasallam bila orang kuat nabi bermakna dia ni benci sangat dengan abu jahal lambat boleh peluang aja daripada mah maka apabila Abdullah bin mas'ud sampai di tempat di tempat abu jahal kebetulan masa dia sampai tu anak-anak afraq ni tengah duk bukui abu jahal hatta baradah teruk Abu Jahal kena pukul. Kala. Kata dia. Fa'akhaza bilihiyatih. Faqala. Anta Abu Jahlin. Ibn Mas'ud bila sampai-sampai tengok. Abu Jahal dah teruk. Dah kena pukul. Dia pergi masuk. Dia pergi masuk. Dia terus cekak janggut Abu Jahal. Aku janggut. Ada ada janggut juga. Aku panya Abu Jahal. Ni. <laughs> Nak ambil sunat juga. Rafa Abu Jahal. Tengok. Tengok. Bila Ibnu Mas'ud sampai sampai sampai dia cekak janggut Abu Jahal ni dia cekak dia taruh di atas Kata Ibnu Mas'ud anta Abu Jahlin hangga Abu Jahal dia kata dia cekak janggut Abu Jahalnya hangga Abu Jahal Faqala jawab Abu Jahal Wahal hal fauqar rajulin qatal jumuhu Dia kata dekat Ibnu Mas'ud yang nak cekak janggut dia ni dia kata, aku tidak akan rasa hina kalau sekiranya Hang yang bunuh aku. Genta-genta ya, perempuan ini. Baru sudah kena pukul dengan anak-anak Afraq ni. Baru sudah kena pukul Ibnu Mas'ud sampai. Cekak janggut tanya Hang ke Abu Jahal. Dia kata kepada Ibnu Mas'ud ni, Abu Jahal ini kata kepada Ibnu Mas'ud. Mas dia kata, aku kalau Hang bunuh aku, aku tak nak rasa hina apa. Dia kata atau katalah kaummu dia kata ataupun kaum aku bunuh aku aku tak ada rasa hina hang mana dia kata kalau bukan asarin tapi aku rasa hina sangat kalau sekalian yang bunuh aku ni anak-anak afra anak-anak petani ni oh sombong lagi dia dok rasa ego dia tu, dia kira kalau nak bunuh dia pun mahu orang ada standard dia bunuh kalau anak orang buat bendang, kalau anak orang duk kerja kampung bunuh dia, dia rasa dia hina sangat. Dia kata, dia mahu kalau mati pun mati sebagai pahlawan. Mati pun bukan mati kena langgar mutuh. Mati belagang dengan masjid. Oh. Ha, jenis dia guna ni, jenis duk jaga sahih ni. Mati eksiden ni aku tak haram Dia kata, bab nak mati eksiden ni. Tapi kalau mati kena langgar beca, aku cukup leceh ni. Ya biar aku mati belagang yang masjidis, tak apa orang tanya dia awak dia mati, belagang apa? belagang masjidis, kemas, tak berada apa pada <tuh>. ni, macam ni, ni belagang tak kena ke tempat Abu Jahal punya perangnya bila anak-anak afraq pukul dia, dia rasa hina kalau sekarang ditakdirkan kerana kena pukul dengan anak afraq ni dia mati dia rasa cukup leceh, pasal anak afraq ni orang buat bendang, orang kampung buat kerja kampung, dia rasa lekeh bila main ibnu Mas'ud tekak janggut dia, dia tengok dia kena Ni orang hebat. Ini orang kuat Nabi, ni orang ada duit, ni orang ada segala-galak. Dia kata, telur hang bunuh aku tentik. Dia kata, jangan bagi budak-budak ni bunuh aku. contoh Kesimpulan yang boleh kita ambil ialah, musuh Islam ni memang sifat ego tu ada dalam diri. Ni, yang kata musuh Islam ni sifat ego tu ada dalam diri. Dia ambil sikap untuk memusuhi Islam bermakna ego sudah ada dalam diri. Kerana dia sendiri sebagai orang yang reti tentang Islam, dia tahu bahawa Islam ini seru benda yang elok-elok. Islam menganjurkan benda yang baik-baik. Tetapi dia lawan juga Islam. Pasal apa? Pasal ego sahaja. Bukan ada pasal apa? Pasal ego sahaja. Maka apa yang dapat kita simpulkan ialah, kita terpaksa menghadapi musuh-musuh yang ego buka ego dengan kita bahkan dia ego dengan Islam bahkan dia pani ego dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan? mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaallah kita menggunakan Bahrul Mazij jilid 6 Bahrul Mazij jilid 6 kita sampai muka surat 31 muka surat 31 kita masih lagi berada di bawah tajuk tertibul amal al-zahirah min awali safar ilal rujuh iaitu tertib amalan yang zahir daripada mula kita keluar daripada rumah kerana nak mengerjakan haji sehinggalah kita kembali semula ke rumah dan hari itu kita dah tengok di antara tertibnya ialah yang pertama tertib kerana tertib daripada awal keluar daripada rumah sampai ikhrah kita langkah keluar pada rumah sampailah kita nak niat ikhrab dalam tempoh tu ada beberapa certip yang wajar kita ikuti yang pertama yang kita bincang dulu ialah certip dari segi harta sebelum kita buat keputusan nak keluar pergi ke Mekah nak buat kerja haji pastikan harta yang kita guna untuk buat haji tu harta yang cantik harta halal tidak masuk dalamnya harta-harta yang haram ataupun syubah satu yang kedua kita tengok itu kalau kita buat keputusan kata nak pergi Mekah pastikan kita mendapat kawan yang baik nak pergi ini biarlah kita cari kawan yang baik untuk bersama dengan kita tujuan kawan yang baik apa? tujuan dia supaya bila kita terlupa dia boleh peringat kita dan kalau dia terlupa kita peringat dia dia mau dengar apa yang kita kata ini kawan yang baik dan yang ketiga tertibnya ialah semayang dua rekaat sebelum kita mula musafir Sebelum keluar daripada rumah tu, semayang sunat dua rakaat dia panggil sunat musafir. Yang tu jangan lupa, bagi orang yang nak turun daripada rumah, Nabi buat haji, semayang sunat musafir, dua rakaat dulu. Dan pada malam ini, kita tengok kertib yang keempat. Muka surat 31, dia kata doa keluar daripada pintu rumah kerana pergi nak mengerjakan haji. Haa? Bila nak turun, ni yang orang-orang hari ni orang kampung kita tu sebut apa? Turun, dia kata. Nak turun. enggak. Kan? Ni dia nak turun bila? Tanya nak turun tu. Nak turun tu maksudnya apa? Nak keluar daripada pintu rumah kerana nak pergi haji. Apakah yang Islam suruh kita buat macam tu? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tertib yang keempatnya ialah apabila ada seorang yang hendak pergi haji itu keluar... Dan ia di atas pintu rumahnya. Di atas pintu rumah bukan duk agak nak di atas pintu rumah. <tuk> Maksud di atas pintu rumah. Tuduk depan pintu rumah. Eh? Apabila dia doa ada depan pintu rumahnya. Maka berhenti ia di situ dan bacalah sedikit doa. Ha, itu tertibnya. Apa doa dia? Bismillahitawakkaltu alallah. Wala hawlah wala quwata illa billah. Pendek saja Boleh hampir. Ini tertib yang ada sabit daripada ulama-ulama yang diambil daripada adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang disuruh bila doa ada depan pintu rumah tu sikit bismillah tawakkaltu alallah dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah ni nak keluar sini tak tahu apa nak jadi kita tak tahu apa nak jadi kapal terbang tuan-tuan bila dia lepas naik aja daripada landasan tak tahu apa nak jadi enggak Kemarin jatuh sebijik di apa? Ya, kan? Janda baik ke apa? Kan? Ha, di Pahang. Ha, sampai pihak DCA buat kenyataan. Tidak ada segitiga bermuda di Malaysia. Sebab so, kawasan tu duduk jatuh tiga empat bijik lah. Tidak empat bijik dah duduk jatuh. Daripada dulu Tan Sri Ghazali Syafi'i dulu jatuh di janda baik. Ha? Tapi hidup dia ni. Jatuh. Ha, Pak Pak Sakai tolong dari di situ. Lepas Tansri Razali Syafiq, itu apa nama Tansri, apa Haikom punya tu. Tansri Yahya Helikopter pun area tu juga. Area tu juga. Ni pula jatuh lagi. Ha? Area tu juga. Sampai dah, dah jadi bercakap orang dah. Orang pakat dah bercakap dah. Kata kawasan ni ni, kalau orang kampung ni dia kata kerah aku ni. Haa. Okay. Dia kata kawasan ni kerah ni maklah lautan pokok kayu banyak. Ah ha? jadi BCA dia tak jawab lah dari segi kerah lembut ni. Cuma BCA kata tidak ada segi tiga bermuda. Bermuda triangle tak ada di Malaysia dia kata. Cuma benda ni koinsiden, kebetulan lalu dia nak jadi dia jadi. Dan kebetulan pula dia nak pergi jadi kawasan tu saja. Ko kata kawasan tu ada lugu mana air pocket besar sangat. Kawasan. Tak ada, tak ada. Cuma bila sampai tang tu dia nak jadi, nak buat macam mana? Bila cerita orang nak pergi Mekah ni gua bina naik atas kapal terbang ni dengan kapal terbang lepas naik je tak tahu apa nak jadilah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkal tu alallah. Dengan nama Allah kira aku surrender dekat Tuhan ni. Apa nak jadi pun acah hino Tuhan, acah kehendak Tuhan, acah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saja. Hmm. La haula wala quwwata illa billah. Aku tidak ada daya upaya, tak ada kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'alalah saja. Tuhan hanya memiliki segala kekuatan. Aku tak boleh buat apa. Tengah-tengah duduk naik kapal terbang. Tengok kok cermin. Tengok kipas lagu tak musim. Gak apa-apa. Kira tak boleh Kau nak buka tingkap hidup pulang kipas tak boleh. <tuk> Aku tak ada kekuatan pada. Yang ini kita serah kat Tuhan. Begitu. Itu yang disuruh ketika nak turun. Untuk mengerjakan haji. Nah, kita hari ini tambah lagi. Masuk dengan bang apa-apa. Yang apa semua kan. Yang itu tidak ada sahabat lah. Daripada hadis-hadis yang sahih. Bahawa disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi SAW jangan kada sabih. Nah, gua kata tak leh tapi orang tak suruh buat. Yang dia suruh apa? Dia suruh yang ni. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ha begitu. Kalau tambah pula kata bila dah langkah-langkah keluar kat salah duk tengok rumah ayat tu lagi karuk. Aia. Ha. Ya. Dalam langkah-langkah keluar tu pergi naik dah dia lagu nak beralih. Tengok nak beralih, tengok lah anak ni seorang lagi nak babay anak kecil ni. Oi jangan duk beralih. Awaklah beralih. Masuk lain, keluar balik. Ada jadi kan kan? Adalah jadi. Ini pasal apa ni jadi ni? Kasi dia aku tak tahu punca apa. Dia aku tak tahu je. Setakat yang dia tahu, dia berkata kalau dah turun jangan duk beralih lah. Jadi dia duk pegang yang tu sebagai satu suruh agama. Dia duk berasal lagu agama suruh. Kalau kalau tak ikut ni lagu macam cancel, tak ada buat lain. Masuk balik pula, runtuh beg besar turun lain pula. Wah, ni pergi buat kerja lagi tu. Ya, semua Dia macam tu. Nak nak balik, tengok balik lah apa. Masalah tak ada apa dah. Kalau pergi turun, pergi dah sampai tengah jalan nak apa. Terlupa, patah dia ambil tak apa. Tak ada apa-apa. Nih, dia kata lagi tu. Baik. Masalah, dia kata menunggang dan doanya ini cerita pula kata Al-Ghazali yang kelimanya adab yang kelima apabila menunggang seorang yang hendak pergi haji itu akan kenderaan maka bacalah doa ini doa-doa ini adalah doa-doa yang dicadangkan kita boleh baca doa lain kalau sekalian kita ada doa lain yang ada sandarannya daripada amalan Nabi salallahu alaihi Wasallam. doa dia ada banyak macam tu Nabi baca doa ini banyak macam doa iftitah semayang saja pun Nabi baca ada dua belas ke tiga belas Tiga belas jenis bacaan doa iftitah Nabi ni. Doa iftitah saja tu. Nabi biasa baca dalam dua belas ke tiga belas jenis bacaan yang tak sama. kan? Jadi doa ni dia ada macam-macam. Selagi mana doa itu maksurah. Maksudnya diambil daripada hak Nabi biasa buat tak salah. Tak salah. Nabi biasa iftitah dia Allahu Akbar Tawih Allahu Akbar kabira Walhamdulillahi kafira Wasubahanallahi bukratan wa asilah Habis Begitu terus baca fatiha Kalau kita baca walaupun kita dengar pendek Tapi pendek itu pendek yang biasa dibaca oleh Nabi Dapat pahala Pahala bukan sahaja pahala bacaan Bahkan pahala ikut sunnah Nabi Dapat pula betul oleh Nabi. Tapi kalau kita pilih untuk baca hak panjang berjela-jela sedangkan Nabi tak baca lagu tu, ini jadi saya kalim pula. Tidak dapat pahala ikut sunnah Nabi itu. Tak dapat. Begitu. Jadi doa naik kenderaan yang dicadangkan di sini, dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akbar. Tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma sha'allahu kana wa man malam yasha'lam yakun. Subhanallazi sahhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu di antara doa yang dicadangkan. Ada banyak lagi lah doa lain. Enggak. Masalah turun dari atas kenderaan. Naik kereta ada doa turun kereta ada doa. Kata Al-Ghazali dan adab yang keenamnya turun daripada kereta maka sunat jangan turun dari atasnya kenderaan itu sehingga panah anak matahari pada siang hari. Paste apa dia kata tadi? Ini pasal dia ambil kira orang zaman Nabi dulu ni Bila nak pergi ke Mekah Mereka kena naik untar Naik untar ni kalau naik sikit transit Naik sikit transit lambat sampai di Mekah ni Lambat sampai Jadi dia kata apa? Dia kata sunat Dia kata bila naik kenderaan itu kira terus Tidak usah duk berhenti bagi banyak-banyak tempat Kecuali kalau sekarang panas sangat Tak boleh tahan oh, berhenti lah rehat Tapi kalau naik tak berhenti Naik tak berhenti lambat sampai di Mekah Islam ni dia suruh kita sampai tepat Sampai ke tempat yang baik-baik ini sampai cepat. Lebih cepat kita sampai, lebih banyak pahala kita nanti buat. Sebab apa? di Mekah semayang diganda pahala. Jadi kalau hendak buat lambat, nak sampai Mekah merugikan. Biar sampai awal di sana, semayang di sana pahala dapat banyak. Maka dengan kerana itu, dia suruh supaya segerakan kita dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Dan biarlah perjalanan itu kebanyakannya pada malam hari. Kerana tersebut pada hadis, bahwasanya bumi itu dilipatkan dia pada malam hari pada barang yang tidak dilipatkan dia pada siang hari ada hadis nabi nabi kata malam Allah lipat bumi apa maksud Allah lipat bumi maksudnya kalau berjalan malam rasa cepat sampai itu maksud Allah lipat bumi bukan dia lipat dah tapi kita rasa kita rasa lagu cepat kalau nak pergi Kuala Lumpur bertolak siang berasa lambat sampai dengan panahnya, dengan tak selesanya, dengan macam-macam, dengan kaita banyaknya sebagainya. Kita nak sampai duduk jadi 4 jam, 5 jam kalau pergi siang. Kalau bertolak malam, pukul 3 pagi kita turun dengan kereta. Pukul 6 dah ada sana dah. Itu kalau speed track tak ada. Pasal apa? Pasal malam ni dengan kenderaan korang, dengan cuacanya sejuk dan sebagainya. Bila kita bertolak, kita rasa cepat sampai. Maka cepat sampai itu maknanya seolah-olah Allah lipat bumi. Kita jadi sampai cepat mak perjalanan hak jenis jauh ni dia kata sebaik-baiknya berjalan malam kerana sabit dengan hadis nabi waktu malam Allah nikmat bumi dia kata begitu dah hendaklah kurangkan tidur pada malam supaya menolong ia atas berjalan itu orang tidurlah nak berjalan malam tidur-tidur tiap-tiap -tidur. kita ke mana jalan malam kurangkan tidur mana kita berjaga bila doa kita masalah menjaga diri daripada merbahaya dalam masa musafir pergi haji kata imam ghazali adab yang ketujuhnya ialah Sayogia, kita jaga diri pada siang hari. Maka janganlah berjalan-jalan seorang diri keluar daripada angkatan yang ramai. Supaya tidak dibunuh orang. Ataupun bercerai daripada taulan-taulannya. Oh, ini Islam menganjurkan supaya kita buat kerja ni biar secara group. Jangan pergi buat kerja loran je. Dia kata, pasal apa? Pasal ramai ni lebih selamat berbanding dengan seorang. Kerana seorang, contoh Nabi kata apa? Nabi kata kambing biri-biri ni, kibas ni kalau setiapnya seorang... Kalau sekiranya sekok, dia mudah diterkam oleh serigala. Tapi kalau dia duduk dalam kumpulan, serigala bertakut ke dia. Ha, cerita dia macam tu. Jadi cerita nak pergi Mekah ni biar kita ada group Dan kita jangan cabut keluar diri kita daripada group yang pergi ni. Pasal apa? Untuk tujuan keselamatan. Tambahlah dengan orang gila, naik baik, sepereh pun, pergi turis biji mata orang. Wah, pergi buat sejarah dulu tu. Ha? naik seberang kawan baik punya dok lena, dia main biji mata. Hiris biji mata ni. Buta dah sebelah mata hamba Allah, Allah tu. Hak sebelah lagi pun tak ada 20 persen saja kemungkinan boleh nampak kelabu. Hak sebelah buta. Dia hiris hati biji mata ni. Kita dengar pun takutlah, tambah kalau kita disuruh tengok, tambah kalau biji mata kita kena hiris. Begitu. Bisa <tuh>. duduk abang, pasal apa yang hidup jadi lagu ni? Pasal apa? Pasti kita tak ada satu undang-undang yang boleh menjaga kita. Kerana tu, bunuh jadi saat jumpa tulang ranta, saat jumpa badan reputan ni, saat jumpa badan yang bercerai kepala, tak ada yang ada badan dengan kaki sahaja, saat jumpa tangan dengan kaki sahaja, ada dalam semak dan sebagainya. Pasal apa benda-benda macam ini nampak makin menjadi-jadilah ni pasal apa? Pasal tidak ada satu rang undang-undang yang boleh menjamin keselamatan manusia hari ini. Pasal itu? Tapi manusia ni dia tak mau tengok dari sudut tu, dia tak mau tengok dari sudut tu, dia nak tengok kat lain, dia nak tengok dari segi tak apa, dia pandai buat kita tambah lagi jil. tak ada. Sampabila kita nak tambah jil. Keberkatan daripada Allah tak ada. Benda ni dalam dunia ni nak jadi tak jadi bergantung kepada Allah. Kalau Allah izin, jadi, kalau Allah tak izin, tak jadi. Allah dia nak dia nak tahan daripada berlaku jenayah ni, nak kena ikut syarat dia, syarat dia apa? Laksanakan undang-undang dia, dia akan tahan jenayah daripada jadi. Dia eh manusia dia tak mau tengok buat tu dia tak mau tengok dari sudut ayat Quran kata tu dia tak mau tengok dia nak bertahan tak atas fikiran dia juga dan ego hak kita baca dalam mukadimah tadi Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata ada malam-malam berjaga-jaga pada waktu tidur. Maka jika tidur pada awal malam Hamparkan lengan. Dan jangan tidur pada akhir malam. Betulkan lengannya. Dan hantarkan kepalanya di atas tapak tangan. Itu maksudnya. Dia nak sabar kata kita tidur malam ni. Tak sahlah tidur yang agak boleh memberi selesa. Kita tidur malam ni. Tidur ni janganlah tidur yang boleh membawa keselesaan yang lebih. Kerana bila selesa lebih ni kita lalai daripada pada ibadah. Itu maksud dia. Kan? Jangan duduk tidur hampak lengan. dia tak Hampak lengan. lengan ni dia tilam sedap lagi kalau kita bubuh tapak tangan tilam dia korang dia kira lalu jadi dia kata kalau tidur malam ni jangan hampak lengan tapi bubuh tapak tangan sudah kalau budak-budak pondok zaman dulu dia pun tidur atas buah nyok tutup pondok dulu pondok pokok, pondok pokok senar zaman lama dulu ni buah tu pareh bagi jadi pepeh tu itulah bantai tidur dia. bila tidur-tidur-tidur bila mimpi baik sikit boleh kepala gedung dia tu atas lantai bila gedung tu bangkit semua yang sunah bangkit semayang sunat dan lepas semayang sunat menerah pelajaran itu tujuannya, bukan tak boleh beli silam bukan tak boleh beli bantai kabur tapi tujuan dia supaya tidur tidak terlalu enok maka banyaklah masa untuk beribadat pada sebelah malam itu. kita ni habis punya kelas lah kan silam pun bukan hak dia tau ni king kual ha. king kual tengok iklan dia Imrul Magalek yang kata king kual ni timrol mai, mai lepas bila nak riwayat duduk balik pula. Boleh pergi lagi sekali spring tu duk bangkit naik elok babatullah. Dan dok pilo ni pula bila gerak dengan tangan tu dia bergerak mengikut bentuk badan. Antu yang tak bangkit tak Bukan kata tak bangkit tahajud. supuh pun tak bangkit. Kita ni saja, kita saja duk cari penyakit banyak. Karena tu penyakit banyak naik kat kita. Ya. Tentu kita kena mengaku satu benda yang kita nak kena insafi kaiden apa dia kita ni kira ibadat tu kita ni kena mengaku itu ibadat kita ni cukup leceh cukup semata-mata semayang fardu lima waktu ni kira kalau nak pukul dada habaq kata baik dah kita ni lecehlah ini benda wajib jangan pidoh jadi megah sangat dengan benda wajib benda wajib ni mah tak mau kena buat Hak sunat ni kita mau cari, tengok hak sunat ni sembahyang malam, witir, adakah menjadi amalan tiap-tiap malam ke tak ke? Kita mau tengok, kita mau tengok. Kalau Nabi SAW pada umur mudanya, semalam baru kita baca di Kampung Rawat. Nabi SAW pada umur mudanya, Nabi sembahyang witir 13 rekaan. Ada riwayat kata 11 rekaan. Nabi maintain pada pada umur muda, witir 13 rekaan. Sehinggalah menjelang usia Nabi tua dan mendekati umur wafat. Barulah Nabi buat wikir tujuh rekaat. Tujuh. Secara mendekati wafat tujuh rekaat. Cuma jarang-jarang sekali Nabi biasa buat wikir satu rekaat, biasa buat tiga rekaat, biasa buat lima. Yang Nabi buat satu, tiga, lima ni sekadar nak menunjuk kata benda tu harus dilakukan oleh orang. Tapi bukan amalan Nabi. Nabi punya amalan apa, maintain tiga belas ataupun tujuh pada masa tak larat. Masa tak larat tujuh rekaat. Satu, tiga, lima ni kira Nabi cuma biasa buat aja. Nak abang kata tak salah kalau buat satu, buat tiga, buat lima. Kita hari ni pula bila baca hadis ni ambil tang satu. Kira akai okay, ni cukup banyaknya kita ni. Akai okay, ni kira kita ambil satu cantik satu nikah tentu, pelan-pelan lah kita start dengan satu dulu, dia kata, tengok start satu sampai mati duduk satu, situ saja tapi hak satu ni masih baik berbanding dengan hak tak buat langsung dulu jadi kesimpulan dia apa, kesimpulan kita ni kira, -kira kita kena mengaku kat Tuhan, lah. kata kita ni kira cukup leceh ni orang cukup leceh, dengan kerana itulah semangat juang kita, semangat untuk berkorban kita kira, -kira cukup cukup rendah kekuatan dalam tak ada dengan kerana tu jadi cukup rendah kalau semangat, pun semangat meletup di waktu-waktu tertentu aja habis selesai waktu tu habis tak ada apa-apa kita ni jadi manusia tak guna dah lepas meletup. Nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sudah. Baginda tidur. Ha? Beginilah tidurnya Nabi saw dalam musafirnya. Nabi kalau dalam musafir memang tidur ni bukan tidur nak lena betul. Tidur sekadar nak hilang penat aja. Nabi begitu maka yang lebih baik pada malam-malam itu biarlah berganti-ganti tidur dengan taulan kerana memeliharakan diri dan barang dan apabila tidur seorang ditolong jaga oleh taulan yang jaga itu oh, tu dia Islam suruh macam tu orang Islam ni dia kena ada satu sifat dia panggil sifat tu Hazar Ha ha kecil tu Ha Zal Ro Hazar Hazar ni maksud dia apa? berhati-hati kita orang Islam ni kena ada sifat Hazar ni. Sifat berhati-hati. Kalau cerita tak orang pun tak cerita sampai habis. Ada benda kita reserve. Sebab apa? mesti kita tak tahu kawan-kawan kita dok cerita ni. Tahkah dia ni kawan kita. Tahkah dia ni ada apa cerita atau macam mana kat. Jadi jangan habis-habisan cerita rahsia yang ada dekat kita ke dia. Sifat Hazar ini kena ada. Hazar bukan buruk sangka. Tetapi berhati-hati. Supaya jangan sampai orang Islam ni jadi satu umat yang tak tahu nak simpan rahsia. Begitu. Maka sifat Hazar, sifat berhati hati ni sentiasa ada. Lebih-lebih lagi dalam diri Nabi SAW. Nabi dia memang selalu ada sifat ni. Hazar dalam soal strategi, bahkan Nabi SAW sentiasa berjaga-jaga. Dalam soal-soal yang macam kita dok baca ni. Kalau pergi mana-mana pun tak tidur semua. Sebahagian kena bertugas, jaga, kawai. Kawasan pakemahan, jaga barang, jaga keselamatan. Hak sebahagian tidur, setelah lagi shift ni tukar. Hak mana tidur tadi bangkit jaga, hak jaga pula tidur. Ini dianjurkan oleh Islam. Hatta dalam bak semayang, dalam keadaan ketakutan, salat khawf. Waktu perang pun Islam tunjuk cara yang macam ni. Ha, ada waktu kawan rokok, kawan hidup berdiri lagi dan habis selesai satu rokaat, baru ha kawan belakang pula rokok haqidah sejuk, habis satu rokaat, macam tu. Islam memperkenalkan kaedah-kaedah salat khawf ini dengan tujuan supaya orang Islam jadi umat yang sentiasa berjaga-jaga. Musuh nak serang bukan taubillah. Bukan taubillah. Apa nak jadi pun tak tahu apa. Nah, Muslimin dan muslimat yang ada rahmat Allah SWT. Dan jika datang menuju kepadanya oleh seteru ataupun oleh binatang buas, sama ada siang hari atau malam hari maka bacalah ayat kursi dan syahidallah wa annahu la ilaha illallahu alhayyul qayyum sehingga akhir ayat dan suratul ikhlas dan muawwidzatain muawwidzatain tu tu kul a'udzu birabbil falq kul a'udzu birabbinnas yang tu dia panggil muawwidzatain nabi sebelum turun dua surah surah apa nama hak tadi ni? Al muawizatain Sebelum tu dua surah ni nabi selalu nak berlindung daripada syaitan. Nabi kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu amalan nabi. Tapi bila Allah waktu Al muawizatain ini, dua ni, Qul a'udzu birabbinnas dengan Qul a'udzu birabbil falaq, nabi menggantikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan dua surah ini sebagai pendinding diri daripada gangguan syaitan. ayat ni untuk lebih lanjut ingat balik kita baca di masjid. Seberang jaya hari tu ni. Tentu lah. Lepas pada mengaji tu, kita kena buat amai terus. Kena buat amai terus. Keput mana pun, kita pegang tu. Ayat kursi tu. Apa Nabi kata? Kita baca seberang jaya dulu. Ayat kursi. Cerita yang berlaku kepada seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ada satu gedung. Tapi, barang dalam gedung selalu kena curi. Selalu hilang. Tak tahu apa pasal. Pihabat ke Nabi, Nabi kata ada tuyulmah. Dia balik tunggu-tunggu dapat tangkap. dah. Yang kita baca dulu. Ah ha, itu. Last sekali apa Toyun ni kata dekat Abu Ayyub Al-Ansari. Dia kata lah ni lalu ni hat ni aku habang betul lah. Kalau ha, nak tahan, nak jaga bangga ha, daripada kena curi oleh aku dan orang-orang yang seumpama aku. Baca ayat kursi. Dalam hadis lain pula dia kata ayat kursi kalau baca pada awal malam. Allah akan menjaga kita. Keselamatan kita daripada mala, mala petaka, bala bencana dan sebagainya sehingga menjelang pagi. Kalau kita baca pada waktu pagi, Allah akan jaga kita selamat sehinggalah menjelang malam. Ayat kursi. Nah, jadi lepas semayang, kok mana pun mau baca juga ayat kursi. Kalau tak dan baca kalut apa semua pagi, nak kena pergi kerja, nak keluar awal dan sebagainya, sambil duak wajah baca ayat kursi. Kalau sambil duak motor baca ayat kursi, siapa mau baca benda ni. Kita bila kita tahu, kita mau praktik dan-dan. Cantik kita lah. Like. Begitu. Hmm? Baik, dia kata jadi kalau nak selamat, malam ni pula dia kata kalau kita nak selamat daripada seteru ataupun daripada binatang buas maka hendaklah baca ayat kursi. Kemudian baca syahidallahu annahu la ilaha illahu Hayyul qayyum. Kemudian baca surah al-ikhlas, kul huwa allahu ahad. Kemudian baca mu'awwizatain, kul a'uzu birabbil nas dan kul a'uzu birabbil kalam. Yang ni modul jadi amalan kita. Begitu. Kemudian bacalah doa yang berikut tu. Tak saya bacalah ni panjang ni doa-doa ni semua. Hmm? terus tengok muka surat sebelah muka surat 33 saya dulu pun nak pergi Mekah tak apa ni semua doa-doa banyak-banyak ni tak apa tak ada nak kita doa pula dengan doa ni tak lagi hak rukun pun berambung camuk habis semua kan tak lagi kita baca kita boleh tengok kesesuaian benda ni kan benda-benda ni memang lebih baik kalau kita baca lebih baik tapi kalau dalam keadaan zahmah orang Arab di Saudi dia kata zahmah muzdahimah maksudnya ni susak orang ni tak ada nak baca. Dia lagu sampai di penjuru ni ada bacaan doa dia. Sampai di di penjuru Hajarul Ashwad ada bacaan doa dia. Sampai di penjuru ataupun di Rukun A Iraki. tu dekat dengan makam Ibrahim tu dia panggil Rukun A Iraki. Sampai tahun tu dia ada doa dia. Saat di pusing sampai betul pancok Pancoqmai ada doa dia. Saat di pusing sampai Rukun Syami. nuha penjuru lepas daripada... Lepas pada apa nama makam Ibrahim tu. Penjuru hak, hak ujung tu dia panggil Rukun Syami. Ada doa dia. Sekali May penjuru berkini Rukun Yamani. Rukun Yamani ada doa dia. Sekali patah balik May betul dengan Hajarul Aswad ada doa dia. Kita mana dengan baca doa tu. Mana dengan kawan dia tolak belakang apa semua. Dia cemperah habis tu. Kecuali bagi orang yang doa ni memang duk lajur lah dalam jiri dia tak apa. Sambil-sambil orang duk tolak dia boleh duk baca. Tapi kalau jenis duk angkat petes duk baca tu tak sah. Tak sah. Saat lagi apa orang tolak dia bau dia lari dan sebagainya. Hak rukun tu berambang. Hak sunat pun tak dapat apa. Dan ni nak kena bagi ingat. Bagaimana orang tuas tuas? Ha? Nak pergi Mekah ni dia duk replah dengan doa ni. Sedangkan yang kita nak tekankan dalam bak haji ni apa. Rukun tu mau bagi keliar betul-betul. Rukun tu menentukan suah atau batas ibadah. Rukun tu. Rukun Doa ni semua benda-benda sunat. Bukan kata tak bagi. Tapi tu si nombor dua. Rukun tu nombor satu mahu jaga. Setelah yang boleh pastikan rukun cantik. Okey doa kita perbetul kemudian. Ni dia duduk kalut dengan doa ni. Doa apa ya? doa ni. Rukun dia jadi macam tu. Kita tak mahu macam tu. Hmm? Begitu. Baik. Buka surat 33. Masalah dia kata. Mengucap takbir di atas bangun. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adab yang kelapanya ialah Di mana tempat tinggi yang telah didong dong pada jalan pergi haji itu Maka sunatlah mengucap takbir tiga kali Di mana tempat yang ditakuti binatang liar padanya Di dalam musafir itu Maka bacalah tasbih ini Subhanallah Al-Malikil Quddus Rabbil Malaikati Warruh Jalaltas Samawati Bil'izzati Wal-Jabarut -wal hmm? Itu doa dia ini. yang kita senang ingatnya adalah hadis lain riwayat imam muslim nabi kata apa kita bila musafir, bila naik tempat tinggi kita bertakbir bila turun tempat rendah kita bertakbir ingat yang tu sudah senang so dalam perjalanan kita ni kalau sekiranya nampak lagu macam nak naik bukit mulut ni biar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bila nampak lagu duduk turun bukit subhanallah subhanallah bukan dalam bak pihaji saja dalam bak apapun kalau kita musyafir naik bukit itu bertakbir, turun bukit itu bertakbir. itu sunnah Nabi salallahu alaihi Wasallam. Begitu. begitu hmm, tersebut kalut dengan doa yang banyak-banyak masalah dia kata mandi ihram nah, ini nak masuk pasal yang kedua tadi pasal yang pertama tadi kita baca dia kata pasal yang pertama bermula daripada keluar rumah sampai dekat dengan ihram itu ada adab-adab dia ada lapan lah kita nak masuk bahagian yang kedua Bahagian yang kedua bermula daripada niat ihram Nabi, apa adab yang kita nak kena jaga Fasal yang kedua pada menyatakan adab ihram Daripada miqat sampai masuk mekah Maka iaitu ada lima Pertamanya mandi oh, Mandi ni pun satu pasal lah Kita tak boleh buat macam mana yang disunatkan sungguh-sungguh ni Tengok dia nak kata apa Pertamanya sunat mandi Maka di niatkan mandi itu mandi ihram haji Ataupun ihram umrah pada masa sampai kita pada miqat yang masyhur, yang ihram orang-orang daripadanya. Ha, tu, dia nak cantiknya lagu tu. Bila sampai dekat kawasan miqat yang kita nak niat tu, masa tu pergi mandi. Oh jenuh melimpah air atas kapal terbang. Okay, kita naik kapal terbang, zoom kata terbang daripada bayar lepas ni. Nak tunggu berapa jam tu baru nak masuk kawasan miqat dia. Kemudian dia nanti buat pengumuman, atas kapal terbang. Baik para jemaah haji sekalian, dia kata kita sedang melalui kawasan miqat sila berniat ihram dia kata nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala kan jadi kalau ikut sunat dia yang betul-betul ni sunatnya apa bila dah sampai dekat dengan kawasan miqat mau pergi mandi sunat lepas mandi sunat tu mai duduk sekali bila masuk kawasan miqat kita niat kita niat di miqat jadi kita tak bolehlah pasal apa pasal kita ni naik kapal terbang Maka ada sebahagian orang dia suruh kita siap-siap mandi. Di kompleks haji ke apa-apa, memang ada siap tempat-tempat untuk mandi. Mandi siap-siap, niat siap-siap lah. Walaupun lambat lagi, mudah-mudahan mandi ni dapatlah. Dapatlah mandi sunat ihram. Mandi siap-siap, pakai kain ihram siap-siap, nak kita ke paturban. Hmm. Ada kawan nak tunjuk champion guna ada juga. Dia tak pakai lagi kain ihram. Masa di kompleks haji, dia tak nak pakai lagi. Dia pakai juraya lah ya yeah, yeah, kan bila naik ke perterbang dah berapa jam dah dah sampai dekat dengan miqat baru nak salin pergi bilik ayam ada orang hari mula aduk jadi cepat sikit ni nak masuk miqat ni aku tak pakai kain lagi dia duduk buat ke kabut Yang aduk tunjuk champion tu pasal apa sekarang aduk tunjuk champion lah nak pergi buat dia tak nak buat lagi orang ni ramai aduk buat tu dia nak buat berlain pada orang pasal apa pasal saya yang ni kali kedua arah dia saya, saya besar, nak tunjuk champion aduk katok pintu bilik ayam kawan tu bagus punya aduk buat apa ke dalam dia aduk katok tak buka katok, tak buka. Sekali bawa bontu buka dia maki bontulah sepajang. Apa ni dia kata lambat sangat pasal masuk pi baru nak salin nak pakai ihram, e dengan kain ihram e tu jolok masuk dalam mangkuk jamban tu pula. Ha dia nak jadi, dia nak jadi. Contoh so, benda ni kalau buat salut dia jadi. Apa pun kalau kita buat kerja kalut jadi. Kain tu lain, eh. panjang daripada paha. Mana dengan nak balut pinggang lagi, mana nak ada buah sini duduk sangkut di dagu ni lagi. Sat lagi jatuh pi dalam mangkuk tu. Ish. Kita dah lah pakai dah kain tu. Sat lagi kita sampai di jedah ni nak semayang subuh, nak semayang apa? Yang kain tu dah kena najis dah. Jadi kalut. enggak ya? tak ada tunjuk jempiah. Jangan tak ada tunjuk jempiah. Buatlah pun macam mana orang Pakat-pakat dia buat, kita buat kali jaba dahawa wei mandi sunat di kompleks Haji elok-elok pakai kain tindang pakai kain elok-elok naik di sekali orang semua duduk elok-elok kira banyak bertasbih banyak bertakbir atau akan pergi terbang apa semua sampai tempat sana dia buat pengumuman katanya kita ni nanti kita pun tak jadi kelam kabut tapi buat ibadat ni buat apa kelam kabut nah, begitu ni dalam dalam doa abang ni siapa hati ni boleh tengok dah kebat bang dia tentu jadi itu tentu jadi itu bukan tak takut nak duduk bangku satu bangku seorang pi duduk atas riba kawan pun ada. Pramugari main marah dia marah balik. Dia pertama kali tu naik ke terbang. Dia kata aku tak boleh, aku kena duduk dengan dia ni juga. Hmm. Tak jauh boleh pening dengan kereta aku ni boleh pening. Ni ya. kan. Baik maka sempurnalah mandi itu dengan membersihkan diri, begitu. Dan menyikat janggutnya. Dan menyikat rambut di kepalanya dan mengerak kukunya dan mengandam misainya dan bercuci sebagaimana tersebut bicaranya di lembak taharah di sana tu dia sebelum kita nak mula pakai ihram tu sebelum kita mandi tu kalau boleh biar kita selia dulu potong kuku bagi pendek dulu apa semua janggut trim bagi cantik ni saya ni saya buat bagi elok apa semua bagi selesa tegak semua bagi cantik elok dulu mandi sunat ihram lepas tu beber semua selesai kita jadi selesa nak buat ibadatnya dengan kuku panjang hitam pula lagi dengan dia lah saja buat bagi elok ni nak buat ibadat ni Selama ni kita duduk semayang ni, kita duduk menghadap Allah. Ini kita nak pergi rumah Allah. Oh, Ini bukan cerita kecil-kecil, tuan-tuan. Tapi haji, ini bukan cerita kecil-kecil. Kemuncak kepada rukun Islam. Orang yang nak pergi buat haji ni, dianggap sebagai orang yang dah clear empat ni. Mengucapnya cantiklah Dia ni bukan saja mengucap, bukan saja reti mengucap. Bahkan dia satu orang yang menjaga kalimat syahadah yang dia ucapnya. Dia tidak buat benda-benda yang boleh membatalkan kalimah syahadah. Tak ada. Dia buat ni cukup elok dah. Dia satu orang Islam yang sebenar-benar Islam yang memelihara kalimah syahadahnya daripada terbatalkan. Cantik. Semayang. Dia ni bukan satu syih rapulah jenis semayang ada lagi duduk tindai, tekohkan duduk tinggal tak tak. Dia ni satu orang yang semayang perdu lima waktu cantik dah. Zakat ni tak ada kecoh punya. My time memang dia bayang zakat. Dan dia bayang-bayang memang puan hati punya. Tak ada nak kecoh-kecoh apa. Dia ni posar ni bukan saja posar sebulan, bulan Ramadan, bahkan dia ni posar dengan hakikat posar yang sebenarnya. Posar yang dipaham dalam maksud kata menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga. Dia cantik semua dah. Tinggi haji aja tak buat lagi. Ha, pi haji ni kira semuncak kepada ibadat yang tu ada. Jadi nak pi buat benda yang menjadi puncak ibadat ni, mau bagi cukup cantik lah. Mau bagi cukup cantik semua. Daripada sekecik-kecik benda sampai sebesar-besar benda. Ebe soal kuku panjang mau dok potong buang daripada kebersihan mau dok jaga daripada ni sampai soal yang sebesar besarnya sampai soal duit yang dia guna nak pi buat haji hendaklah daripada sumbar yang betul-betul halal. Yang ni semua bagi cantik kemudian turun ke Mekah buat haji insyaallah Allah bantu dia dia dapat haji yang mabrur begitu. Hmm baik masalah dia kata memakai kain ihram. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala yang keduanya ialah ni adab yang kedua adab yang pertama tadi mandi adab yang keduanya ialah meninggal akan kain yang berjahit dan memakai pakaian ihram iaitu satu kain cokeng putih kain cokeng ialah. maksudnya kain yang tak berjahit lah Kain cokeng putih dipakaikan ke pinggangnya. Dan satu kain lepah akan jadi menutup sekerak badan sebelah atas. Maka kain putih itu lebih suka kepada Allah SWT. Dan menyapu bau-bauan pada pakaiannya dan pada badannya. Maka tidak mengapa bau-bauan itu kekai har harum itu. Bukan jarum itu. Dia. Bukan jim. Nah. Maka tidak mengapa bau-bauan itu kekai harumnya. Kemudian daripada ikhram. Oh, tak apa. Dan kita tadi ni, di kompleks saji kita mandi sunat. Kita mandi sunat ihram. Lepas mandi sunat ihram, kita pakai pakaian ihram. Pakai kain selai di pinggang, kain yang tidak berjahit. Kemudian satu lagi kain pakai lagu tazan pakai lagu tu. Bagi nampak bau sebelah, sebelah lagi katuk. Pakai macam tu. Dah lepas pakai macam Tadi dah serat kupu, dah apa semua cantik dah. Dah lepas pakai macam tu, pakai minyak atas. Pakai pakai minyak atas sapu di badan ni pasal apa ni? saat lagi kita nanti lama nanti lama dalam keadaan macam tu pakai bagi wangi buh di badan kita bubuh di kain-kain ihram kita tak boleh. saat lagi bila kita niat ihram di antara larangan orang yang berada dalam ihram ialah tak boleh pakai bau-bauan pakai setelah berihram itu tidak boleh tapi kalau kita pakai awal sebelum niat ihram kemudian saat ni kita niat ihram dalam keadaan kita ada wangi dah boleh ke tak boleh? boleh setengah orang dia salahkan dia kita mana boleh duduk pakai Dia kata ni saat lagi kita nak niat ikhram ni Dia kata Saat lagi kita niat ikhram buta ya kena bayang dalam Duduk buta Pasal apa? Bukan ada siapa jik mata jikmatahang nak buta <laughs> Kita kata-kata Kita kata, kata, kata, kata, kata nak buta Pasal apa siapa? Kita pakai bau-bauan sebelum niat ikhram itu tidak jadi kesalahan Bahkan sunnah Tidak menjadi kesalahan bahkan sunnah Pakai Lepas tu saat lagi bila niat ikhram ni benda ni duduk wangis Tak apa Habis yang kata tak boleh. Tak boleh kalau dah lepas niat baru nak pakai. Tak boleh. Haa, ah, cerita dia. Nak ramai. Dia jadi kelangkabut di sana ni cukup ramai. Kan? Dia jadi kelangkabut ni cukup ramai. Ada-ada-ada di sana duduk dalam ihram dah buat haji istirahat. Sampailah duduk dalam bilik apa semua. Dia ramai sakit kepala. Dia ramai sakit perut. Teringat. Dalam beg ada minyak apa apakah. Minyak angin apakah. Lumuk-lumuk-lumuk di badak atau teringat. Eh. Hey. Ni hapuh dalam ihram ni pakai minyak-minyak angin ni. Minyak angin ni ada bau ni. Boleh ke? Tak boleh ke? Macam mana, -mana? Ada tidur-raplah tu pun boleh jadi juga. Sebenarnya boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh sebenarnya boleh. Tak ada masalah. Dia bukan bau-bauan yang membawa maksud akar yang dipakai untuk tujuan wangi. Tapi dia ni masuk dalam kumpulan ubat. Takkan duduk dalam ihram sakit apa pun tak boleh ambil ubat. Tak. Minyak angin boleh pakai. Pakai dengan tujuan nak meredahkan sakit yang kita tanggung. Tidak jadi salah. Ada-ada raplah tu pun ada. ada. Raplah sampai tak turun mayak jemaah. Ah. Begitu? Apa-apa-apa-apa. Tetapi haji ni nanti jumpa macam-macam. Kemudian sembahayangkan dua raka'an ihram. Ah, dah lepas kita pakai pakai pakaian ihram, sembahyang dua raka'an ihram. Begitu. Masalah niat ihram haji atau umrah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adab yang ketiganya ialah sabar. Kemudian daripada pakai-pakaian ikhram. Dan kemudian daripada sembahyang sunat ikhram itu, hendaklah kita sabar sehingga bangun berjalan, mandi. Bangun berjalan, menaiki, itu apa yang tulis, mandi pula. Bangun berjalan, menaiki kendaraannya jika ia menunggang. Itu dia. Mau sabak banyak. Dia tak? apa pun cerita, mau sabak banyak. Ataupun pada mula berjalannya maka ia pukul kaki. Ha? Tak kiralah sama ada dia jalan kaki dulu baru jumpa kenderaan ke ataupun turun dari rumah terus naik kenderaan ke tak kira. Cerita dia mau sabab. Maka pada waktu itu berniat ia akan ihram haji atau umrah. Sama ada haji itu haji qiran ataupun haji ifrad atau sebagainya menurut sebagaimana kehendak hatinya. niat lah Niat ikut kesesuaian. Kalau kita buat haji ifrad atas ke Baitullah niat dah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi. Pasal apa Pasal dia buat haji ifrat. Haji ifrat dia buat haji saja dulu. Sat ni habis selesai sah dia, haji baru nak buat umrah. Maka atas kepala terbang dia nak nawaitul hajj. Wa ahramtu bihi. Begitu. Kalau dia buat haji tamattu, dia kena niat Nawaitu, nawaitul umrah. Wa ahramtu biha dia aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya. Pasal apa? Pasal dia sampai dia akan buat umrah dulu, kemudian bertahlul, selesai semua barulah dia nak start buat haji bila masuk musim haji. Kan, dari cerita lagu Jadi atas kata tambah masa nak niat tu dia kena tentukan, adakah dia nak buat haji ifrat? ataupun dia nak buat haji tamattu atau dia nak buat haji qiran. Kalau haji qiran dia kena niat nawaitul hajjah wa ihram tu, nawaitul hajjah wal umrahah dua-dua sekali. Pasal qiran. Hmm. ada kawan pergi Mekah dah sampai di bilik hotel lah tak tahu nak buat haji apa lagi ada juga haji nama tu yang macam ni kan benda tak susah tapi kadang dia buat mudah sampai akhirnya jadi susah bagi dia dia buat mudah dia kata Allah oh, tak ada apa. dia kata benda ni tengah talimah kolang tengah lu majilah ni talimah kau tahu apa talimah tanya dia dia kata aku dulu ini dia puter talimah tahun 71 dulu ni tahun so, 71 dulu hang belajar buat haji hang nak pakai yang tu saja untuk pergi haji ni kan dah ada kata duk pergi pusul haji pun duk pergi berapa, berapa kali lah tak faham apa pun dia kata <laughs> itu bukan pasal pasal yang benak <laughs> kan saya cerita dia nak pergi haji dia kena mengaji lah kena mengaji betul-betul tak ada tak ada pu ada kawan baik kita datang manakah yang biasa pergi haji dah gak apakah telefon ada ni ada lapang ada waktu ni ni saya nak pergi ke rumah kan nak sembang pasal ibadat haji ni nak tanya pengalaman hanglah kita pi rumah dia okay, lah ni aku nak, nak turun ni 13 bulan ni aku nak turunlah lah ni aku minta jasa baik ha. hang tolong cerita kat aku perdawe habis gunalah cantik kan tak malu apa nak malu apa hak duk kena penyakit ni selulu siapa ustazlah ha ustaz pasal buat ustaz ni dia duduk mengajar agama tapi dia tak pernah buat haji jadi bila time dia nak pergi Mekah dia nak tanya orang malu lah pasal dia ustaz pergi duduk tanya ni orang bertanya ustaz pun tak tahu dia tak mau puan ni lah. jadi lagi lagi baik tak tahu duk tanya siapa dia pi pergi, duduk belah, duduk tu dia kena, dia kata tak boleh jadi ustaz ni meceh orang tu tak tahu nak tanya orang malu okay. jadi bila segan nak bertanya sesak jalan dia jadi lugu tu tak boleh, Kita tak boleh malu. Kawan kita yang biasa pergi lah, kita telefon. Kita nak tanya orang lain, kita sedang cari kawan kita nak sama Ustaz ya Telefon kadang. Ni, hang pergi muka kali lepas kan. Aku nak pergi rumah, ha? tolong cerita aku pada awal sampai habis. Macam mana yang cara haji ni kata. Bila hmm. pi dia, dia, kata lagu hak kita duduk mengajak. Tak apa, nak mengajak, boleh lah. Ang terutamanya kata aku pada awal sampai habis. Mengajak ni benar hati-hati buku. Tuan, tuan biasa jadi sekali. Satu orang Ustaz. <laughs> Satu orang Ustaz dia bukan baca-baca haji lah dia mengajak bab lain, ada orang sudah tanya dia ustaz ni orang sudah tanya dia kata ustaz ni yang kata yang kata di penyuruh Ka'bah tu ada makam Ibrahim ni apa ustaz oh, dia pun dia kata yang tu kubuk Nabi Ibrahim <laughs> <laughs> astagfirullah okay. makam kubuk apa lagi dia, dia kata dia yang tu kira kubuk Nabi Ibrahim oh pasal apa dia pergi bubur tengah-tengah laman tu ustaz ada kata dia dulu pasal dia bina Kaabah. Jadi mungkin dalam pada tu dia mati kot, dia patut simpan tepi tu. Moi petlah yang, yang kita moi pet. Okey. Ada kau oi, dia benda ni bukan boleh buat pasal. Kita apa-apa moduk baca bagi 4 5 kali baca bagi kita betul-betul faham, orang tanya baru kita boleh Abang bagi orang faham. Kalau tak ada melon. Kan? Ah jadi cerita bab nak pi Haji ni kosul-kosulah satu mak lah. Kadang-kadang dalam kursus ni ada benda dia terlupa abang, ada benda dia abang tak kenal dengan lagu kita punya. Mau dia macam-macam jadi. Pergi cari kawan suruh dia cerita berdawai sampai hadis. Mula-mula abang start pada mula. Pada turun rumah lagu mana? Dia ni pun abang turun rumah lagu ni. Laki-laki-laki ke lesbek pilih lah. Okey tak apa. Lepas tu kita nanti pergi mana? Dia kata kalau kita sini nanti pergi komplek haji di Bayar Lepas lah. Dia kata okey. Sampai sana apa nak kena buat macam mana? Kita nak pergi tujuh hutang mana? Yang tu pun kena tanya. Kalau tidak dia jadi cemperah ada kita mula-mula hampir mai hang pi daftar duluklah. Lepas tu panitia bagi panggilan masuk di dalam, depa panitia ada tempat betul-betul ni. Tahu semua apa kita nak lalu tu, nampak pengurusan haji ni nampak apa kita nak buat. Guys, hal lepas tu sampailah cerita naik atas kapal terbang. Naik atas kapal terbang ni kita jadi lugu nak pakaian kita masa tu lugu mana. Kadang kawan ni gua zamin nak terang sambil duk kunun kita buat badahlah. Cerita hangpi tak pi kursus haji ni. Tak sangkut marah aku, lah habaq aku tanya apa Ni aku duk serabut dah ni, ni Hang habaq aku tanya aja. Okey, masa nak naik kereta Tabang ni pakaian lagu mana? Ah ha, dia kata kalau sekiranya hang pergi ni nak turun di jedah-jedah terus nak masuk Mekah, kira hang pakai ihram je tajam. Tapi kalau hang pergi ni hang turun di jedah-jedah naik base pi ke Madinah tak payah pakai ihram. Air oh, ha. oh betul ya, tu bawa hati. Haduk pi kursuh haji orang minggu dah ni tak sini. Dengan tu bawa hati. Oh macam tu. Jadi mana kita nak tahu kita ni nanti pi Mekah ke Madinah, dia tanya pula. Eh hang dapat dari PIAJ di rumah Allah. Kata dapat dah lah. Takkan dia tak beritahu kan. Ha nanti pergi Mekah dulu kan Madinah dulu. Wah ada apa-apa beritahu lah. Ha aku telefon tanya ada rumah. Tanya. Tanya sana kata. Dah kita nanti pergi Madinah dulu. Dia kata aku pergi Madinah dulu. Madinah dulu kira han tak ada masalah. Pakai baju raya lah terus. Haa ha, okey okey. Jadi macam tu kalau baju raya. Sampai di jedah pun baju raya. Jadi kain-kain ihram ni kata salin no? lah. Haa okey Tu, tak faham tu cara doktor kat tu cerakat salin noh dia ni kata dak memang tak salin okey cantik dah dah lepas tu bila kita nanti pakai tu pi dulu pi madinah dulu apa cerita apa duduk madinah harup hari apa semua dulu pi duduk sana tu daripada madinah esok ni hang nak main mekka sampai sampai dekat bir ali masa tu baru ha, nak kena niat ihram ha kira masa tu kira hang kena pakai dah kain ihram biasanya hang nanti mandi sunat ihram apa semua masa tu ada di madinah sebelum bertolak kata. oh baru dia nampak baru dia nampak tu yang dia nak tu baru dia nampak kalau tidak aku duduk tak nampak dia duduk nampak pun kau orang duduk ikut orang dia tak tahu lah apa nak jadi dia tak tahu aku kira hang jangan tinggal aku saya kata kat kawannya hang tinggal aku aku tak tahu apa nak jadi Dan apa yang saya kaitan ni adalah benda yang selalu jadi dalam kumpulan jemaah hadir kan jadi sekurang-kurangnya bila kita main duduk mengaji ni kita duduk dengar walaupun benda ni tak teratang dapat kat kita tapi bahan ni duduk ada isu ni bila kita pi kursus nampak sikit Oh, ni hak duk mengaji hari tu ni. Oh, dah ni dia punya perjalanan. Esok ni, dah sampai dekat hari kita nak pergi suruh kawan kita terang. Ah, baru masa tu kita susun balik. Hak kita duk mengaji, hak kita pergi kursus haji, apa semua susun balik. Cantik. Baru ada confidence nak turun di Mekah. Ada bila cerita ambil muka. Okey? Baik. Jadi dia kata berniat ihram itu dah tentulah sama ada nak buat haji qiran atau haji ifrad atau haji tamattu ataupun haji apa dia kata. Maka memadahlah semata-mata niat itu bagi sah ihramnya. Niat tu kira ihram kita dah sah. Kita dah jadi orang yang muhrim. Bila kita dah pakai pakaian ihram sampai di miqat kita dah niat ihram, bermula daripada niat tu tak kata kita dah dipanggil muhrim. Muhrim maksudnya orang yang di dalam ihram bukan maksud muhrim kepada hadis tadi bila paham muhrim tu dia yang tu mahram yang tu mahram muhrim maksudnya orang yang di dalam ihram bermakna kita dah tertakluk di bawah pantang larang orang yang dia ada dalam ihram ha tu dia antu nak kena jaga lagi ketat macam tu begitu tetapi nya sunat disertakan dengan niat itu lafaz tanbiah maka berkata ia ya, labbaikallahuumma labbaik, labbaik. labbaikalah sharika lakal labbaik innal hamda wan ni'mata lak almul la syarika oh ya ni sudah ya ni sudah oh ya ni mau lepas pada kita niat ihram tu kira mau disebut labbaikallohumma labbaik pelan lahan ya pelan lahan sudah terus duk yo song tok eh? so-so kata niat niat tu eh kan labbaika allohumma labbaik tak bang ada kawan nak rehat nak tidur nak apa duk sujud dengan gitar, lagi leceh satgi dah nanti bagi detail lagi satgi dah nanti bagi eh? ada ada dia kawan duk semangat nak pi labuh tadi kan. Aku dah kata kena niat niat to lah. Aku jadi <tuk> jadi tekong atas sampai terbang. Ada pula kawan yang macam tu. Jadi saya dah nak bagi betul-betul bila yang kita nak kena penderas suara ni. Baik masalah doa kemudian daripada talbiyah. Kata Imam Al-Ghazali. Yang keempatnya, adab yang keempatnya apabila sudah tersimpul ihramnya. Tersimpul ihram itu bukan buka simpul kain ihram. Maksudnya, ialah apabila niat, maka sudah tersimpul ikhramnya. Maksudnya, jelas dia sudah jadi orang yang dalam ikhram. Itu maksud tersimpul itu. Kan dalam bahasa kita lama ini, dia guna tersimpul, apabila tersimpul niat. Dia kata tersimpul itu maksudnya, telah termeteri niat itu. Bermakna, confirm, kita memang jadi orang yang di dalam ikhram. Itu maksudnya. Maka, diikutilah dia dengan talbiyah yang tersebut itu. Maka sunat pula kita membaca doa ini. Tu doa panjang itu. Entah saya baca. Tengok terus. Di bawah tu maka daripada waktu ihram itu, haramlah atasnya enam perkara yang ditegah akan dia. Yang ni, penting. yang ni penting. Bila kita dah duduk dalam ihram, enam perkara ini kita kena jaga. Dia dipanggil larangan semasa di dalam ihram. Apa dia? Yang pertama, haram memakai baju. Ataupun celana. Celana seluap lah. Tak kira apa jenis seluap. Kira tak boleh pakai. Pakaian berjait, orang lelaki-lelaki tak boleh pakai. Haram memakai baju dan seluar Dan kufiah. Ha? Kepiah tak boleh pakai. Kita ni di sini sampai orang tak pernah tengok ubu-ubung kepala kita sentiasa dalam keadaan berkepiah pun, pih sana kena buka. Pih sana kena buka. Pasal apa? Pasal ehram orang laki-laki itu di kepala. Ehram laki-laki itu di kepala. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita mati semasa kita dalam ehram, mayat kita tak boleh, tak boleh katuk kepala. Kita dikebumikan dalam keadaan kepala kita duduk terbuka lepas Ha, kita biasa tengok. Waktu kita duduk ada di padang Arafah misalnya Di padang Arafah semua orang dalam ihram. Tak ada siapa pun yang boleh bertahlul lagi. Dalam keadaan itu tiba-tiba ada orang mati. Ha, orang hak mati itu kita nanti tengok dia paduk tanggung nak bawa keluar daripada kawasan padang Arafah tu. Dia duduk tanggung tu nampak kepala dia bergolek kiri kanan kiri kanan kiri kanan tu nak tanggung nak pi simpan dia tu. Tu tu kira nak pi simpan dia tu. Kepala dia tak leh tutup. Walaupun dia dah mati, kepala orang lelaki tidak boleh tutup. Kerana ihram orang lelaki itu di kepala itu maksudnya hmm? baik dia kata haram memakai baju dan seluar dan kepiah dan serban tak boleh kepiah tak boleh pakai kok nak sebaik serban lagu cara Saudi duduk bubuh tu pun tak boleh kira kepala tak boleh tutup begitu dan juga tidak boleh memakai sepatu kasut hmm? bahkan sayur dipakai kain cokeng dan juga kain lepah untuk tutup tubuh dan juga kasut yang tidak bersarung. Oh, lagu macam mana? Dapat ni tabung haji nanti beritahu jenis-jenis pakaian. Yang kata kasut-kasut lagu mana boleh pakai. Huh? Yang kata pakai apa nama. Semua dapat nanti beritahu secara detail besok ni. Maka jika tiada berkain cokeng. Boleh pakai juga celana. Dan tidak mengapa bertali pinggang. Dan berteduh di dalam muhmir. Oh, kalau dia ni kira dalam kain barurat betul. Siapa tak ada kain nak pakai? Kain cokeng, kain tak berjahit ni tak ada. Melengkai ada pada dia hanya seluam saja. Maka dimaafkan pada dia. Tapi kalau ada orang lain ada boleh bagi pinjam ke dia, dia tak boleh. Dia kena pakai hak orang punya. Ini eh, dalam keadaan yang betul-betul tak ada sungguh. benda nak pakai. Maka dimaafkan bagi orang ni untuk memakai slow, dia kata. Dan juga dia kata tali pinggang memang boleh pakai. Tali pinggang tak salah, memang boleh pakai. Nah, cuma kadang-kadang orang buat ketua. dia kata kalau pakai tali pinggang jangan, jangan apa. Ada ha, bubuh balik sini, jangan sulam balik sini. Dia kata, biar terbuka itu kata orang saja. Kalau kita sulam pun tidak jadi kesalahan. Tali pinggang memang boleh dipakai. Begitu. Ha, Setengah-setengah kadang, dalam kursus haji dia kusah macam tu. Ha, pakai tali pinggang dia kata, buh sebelah aja. Jangan semparkan ikatan tali pinggang dulu. Jadi kalau kita dok merah pula, dah ingat, misalnya aku pakai tahan macam mana, ha, tak apalah ikut lagu dia pun. Tak apa, bagi puan hati kita. Kita tak mau bila buat ibadat balik, kita dah jadi berserga dalam perut tak mahu. Lagu mana-mana boleh kita buat, nak bagi hati kita puas hati kita bah, Begitu. Janji apa yang kita buat tidak langgar lagu ketentuan ugama. Dan dibenarkan kita berkeduh di dalam muhmil. Muhmil ni maksudnya tu, orang duduk naik unta tu, atas unta tu dia buat lagu apa? Dia buat lagu bangsa tu. Yang tu dia panggil muhmil. Eh? Jenis bumbung lah. Maksudnya jenis bumbung, orang yang dalam ikhram boleh duduk di bawah tempat yang berbumbung. Kita pergi di padang Arafah. Padang Arafah ni pasang dengan kemah apa semua elok. Salahkah kita pergi duduk bawah kemah tu? Sedangkan kita kepiah tak boleh pakai serban tak boleh bubur apa semua. Kita nak duduk bawah bumbung kemah boleh ke tak boleh? Boleh. Ha, kalau kita nak pegang payung boleh tak boleh? Boleh. Benda tu tak boleh berdempek atas kepala kita. Begitu. Hmm? Baik. Tetapi tidak saya sayogia bertutup kepala. Kerana ihramnya itu kepala. Haa. Tadiah. Nampak tak? Ihram orang laki-laki itu ialah kepala. Tak boleh tutup kepala. Begitu. Dan bagi perempuan, maka boleh memakai pakaian yang berjahit. Dengan tidak tutup mukanya. Dengan apa-apa yang menyentuhnya. Dia tak boleh tutup benda yang boleh sentuh muka dia. Tak boleh. Kalau dia masa duduk di Malaysia ni, dia jenis pakai purda. Dia jenis tutup, nampak mata saja dia pakai purda. Dia pergi sana, kena buka. Dia pergi sana, kena buka. Kalau tutup, salah. Pasti ihram orang perempuan itu ialah muka, Dia begitu. Eh? kerana ihramnya itu di muka ada orang perempuan ihram dia muka coklatan itu tak boleh tutup itu satu, yang kedua pantang larang yang kedua, jangan memakai bau-bauan, maka hendaklah jauhkan barang yang dinamai oleh orang akan dia bau-bauan hmm. benda yang dipanggil minyak esen itu senang fahamnya, tak boleh pakai kalau minyak angin itu boleh pakai kalau dipanggil minyak esen, minyak esen maksudnya minyak untuk bagi wangi kita tujuan pakai ialah untuk menimbulkan rasa harum pada kita maka apabila kita sudah berniat ikhram, tak boleh pakai sebelum tu tak apa maka jika memakai bau-bauan juga saya kena atasnya dam seekor kilas hmm. pakai juga dam, kena seekor kambing yang ketiga, pantang larang yang ketiga jangan bercukuh dan jangan membuang kuku nak buang nak apa pun tadi sebelum kita pakai ikhram, sebelum kita niat ikhram tadi ini kelihatan bang, semua ni tapi bila kita dah niat ihram, jangan pergi duduk cukuk-janggut cukuk, mie setrin apa apakah semua. Nak potong kuku semua tak boleh. Maka pada keduanya itu dam seekor kibas. Ha, masa ni dia duduk main ya. tak ya duduk dalam ihram, dia duduk main dam-dam-dam sekali. Nak naik haji, kena main dam dulu? Dia jadi duduk-duk. Dia duduk main buah dam ni. Jah, nam, kita. Maka pada keduanya itu dam seekor kibas. Dan tidak mengapa bercelok dan masuk hammam dan juga berpetik dan juga berbuang darah dan juga menyisir rambut. Madalah kat dalam ihram eh, boleh nak sikat rambut boleh. Bukan kata sampai nak sikat rambut pun tak boleh sampai kena naik tanduk pi balik kiri begitu begitu dah. dia tak pasal-pasal begitu. Yang kata yang kata nak kena dam bila luruh rambut ni kalau kita ni berlebih-lebih. Berlebih-lebih pada menyikat rambut. Kan, ni sampai selang 5 minit duk jaga rambut. Oh, ha, nak jadi mat bunga dekat di Malaysia tu sudahlah. Hang mai di padang Arafah pun nak main jadi hero bunga lagi karut. Buang rambut bagi pendek apa semua siap-siap sebelum pergi ni. Kira. Di sana tak usah duk kerap dengan sikat. Sikat ni bila lepas mandi, lepas apa nak sikat, apa lebih-lebih kurang begitu tak apa. Kalau secara tidak sengaja luruh rambut itu tidak kena dah. Tidak sengaja. Begitu. Baik. Ha? Dan buang darah apa semua pun tak salah. Kalau nak bekam, nak apa masa tu tidak jadi satu kesalahan. Dia kata. Baik. Yang keempatnya. Jangan jimat. Maka ia membinasakan hadis jika sekiranya jima itu dahulu daripada tahlul yang pertama oh, tak, bolehlah. tak boleh lah ha, dalam keadaan kita duduk dalam ihram itu sebab bagi orang yang jenis tak boleh bertuh bau dengan bini sikit pun jadi nak naik syek kat itu punca atas ada buat haji ifraq lah atas ada buat haji ifraq sebab tabung haji dia menyediakan bilik berkat dia panggil dia menyediakan satu bilik khas bilik itu tak ada siapa duduk Siapa nak masuk duduk, mau duk tulislah buku tu. Dia nak masuk buku yang berapa sampai buku yang berapa, dia mau duk tulislah buku tu. Ha, dia panggil bilik tu, bilik berkah. Haa, sebab so siapa nak ambil sempena duduk di Mekah apa apakah, dia ada satu bilik berkah. Jadi bagi orang yang buat haji ifrad tak boleh lah. Sebab dia pijak-pijak bumi Mekah tu, dia dalam keadaan yang haram. Ha, tak boleh bila sampai-sampai di situ, tengok membuas bilik-bilik cacet nak masuk bilik tu, dia lagi duduk main satu macam, oh, dia kata kalau tu aku pun nak ni juga. Biar merosakkan ibadat haji dia. Ha, ini haji ifrat, dia, dia pantang larang, dia lagi ketat. So, maka ia membinasakan haji jika ia jima dahulu daripada tahlul yang pertama. Maka padanya bayar seekor unta, Ataupun seekor lembu. Ataupun tujuh ekor kambing. Dan jima itu kemudian daripada tahlul pertama. Nostaya lazim akan dia seekor unta dan tidak batal hajinya. Ha, kalau sekiranya jima ini berlaku Kepada orang yang dalam ihram Dan berlaku sebelum tahlul yang pertama Dia kena dam sekong unta Tapi haji dia batas ke tak? Haji dia batas tak? Kalau sebelum tahlul pertama Haji dia batas Haji dia batas lingkup tu Tapi kalau selepas tahlul yang pertama Sebelum tahlul yang kedua Kemudian dia telah melakukan jima dengan bini dia Dia kena juga sekong unta Tapi haji dia batas tak? Haji dia tak batas Haji dia tak batas tahlul pertama dengan tahlul kedua. Tahlul pertama apa dia? Bagi orang yang buat haji tamattu, dia dah sampai di apa nama Mina, kemudian dia dah melontar di Jamratul Aqabah, kemudian dia dah potong rambut ataupun bercukur. Dia dah tahlul pertama. Lepas pada melontar Jamratul Aqabah dengan bercukok, dia jimaq dengan bini dia, misalannya. Sedangkan dia baru tahlul pertama saja. Maka dia ni kena dam seekor unta. Tapi haji dia sah. Ha, eh? pasal apa? Pasal dia dah tahlul pertama. Nah, tapi kalau lepas tahlul kedua lepas dia melontak dia merotul akhaba kemudian lepas dia potong rambut lepas tu dia pi balik ke Mekah dia tawaf rukun lepas tu dia tak kena lagi dah dam apa, -apa pun tak kena apa, apa pun tak kena semua pun okey lah. dia cerita dia macam tu hmm? baik begitu Ya ni ni tuan-tuan bagi orang yang tak pernah pi dia berat segilah nak dapat dia legu duduk tengok tekuah-tekuah faham tekuah-tekuah tak faham tekuah-tekuah tak faham tapi dia dia legu tu dan pasal apa pasal dia tak pi actual punya ibadat haji tu. Lah. Tapi bagi orang yang pi dah bila dengar dan dia dia kira lagu guna angguk saja. Jadi dia faham. Dia faham bukan dia datang dengar pula. Jadi bagi orang yang tak faham ni pun tak apa sabar bijak. Dengar lama-lama dia nanti faham. dia nanti faham. Yang Dan saya lebih sukalah menganjurkan siapa yang nak pi haji sebaik-baiknya dia pi umrah dulu sekali. Sebaik-baiknya. Kecualilah kalau sekiranya dia masalah bajet ni teruk sangat, kalau dia pi umrah kira haji memang tak lebih, maka dia terus pi haji lah tapi kalau dia ada belanja lebih, pergi umrah dulu. Pasal apa? Pasal ibadat haji ni, Nabi pun buat sekali aja. Sekali ni biar kita puas hati. Jadi nak boleh ke puas hati tu, biarlah kita pergi umrah dulu, kita pergi survei dulu. Tengok keadaan di sana macam mana, lagu mana, apa semua. Lepas tu kira, lepas kita pergi haji, kita buat yang terbaik. Cukup. Lepas tu cantik. Begitu. Ha? Baik, dia kata, dan jika jima kemudian daripada tahulah pertama, Nusya'a lazim akan ada seekor unta dan tidak batal hajinah. Pantang larang yang kelima, dia kata, jangan mengerjakan segala pendahuluan bagi jima Hari ini dalam bahasa Arab, dia panggil mukaddimatul watai. Dia panggil, mukaddimah sebelum jima ni. Seperti mengucuk perempuan. Geram hmm, sangat, tak boleh geram sangat tengok. bini dia macam duduk di sini tengok lagu macam biasa aja ya, tak upah lawang pergi sana dia tengok yang ni seba lain pula hari ni dia, dia duduk masyih lagu tu sedangkan dia masih lagi belum tahalul yang pertama dia duduk geram kat bini dia geram. cium dia sekali pipi Tenang. Ya dia kata itu cium bini itu mengucuk isteri itu dia kata adalah pendahuluan bagi jima ataupun yang dikatakan pendahuluan jima itu ialah sentuhan yang boleh membatalkan suci serta perempuan sentuh kita pergi sentuh sentuh cara sentuh tu sentuh lagu macam nak nak jadi sesuatu begitu hmm. maka ia itu diharamkan ia dan padanya seekor kibas hmm, buta je <laughs> sikit sangat cih tu kerana geram punya pasal cung sekali pipi dia kami seekor kena cih putih tu kata tu jadi muhak mau mengaji bergelak-gelak macam bila kita tak faham yang ni kita pergi duduk main buat syih tak kawan di sana ni cuma cum, cum, kita tak bayang pula denda kibas ni tak balik main balik main malam ni dengar-dengar menghaji Allah aku dulu buat lah dia dengar dulu tu kan Allah dia kata dah pun tak bayang dengar, ni jadi guna aku ni apalah kan tapi habis-habis mengaji, bayang isyak. nek-nek kita -nek bini cubit terus tu dia lah bang Haa, dia duduk merup lah. Dia duduk merup lah. Kan? Ha, jadi, sebenarnya ni cantiknya, kita mau khatah bab ni bagi cantik dulu. Lepas tu, nak pi tu, kita tahu dah apa-apa tentang larang dia. Haa, begitu. Dan begitu juga lah mengeluarkan mani, Dia kata. Dengan sengaja. maksudnya. Dan haram nikah dan menikahkan orang. Maka tiada dam padanya. Kerana tiada tersimpul ia. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Tak boleh. Tapi kalau tak Sengaja. Bagi punya tidur apa nama wukuf di padang Arafah Dia mimpi pula di padang Arafah Wah lah puja gan. Nanti waktu lain rahmat. Tentu mimpi Masa duduk di Arafah tu Tidur sah tu Tidur sah mimpi Mana dengan nak mandi pun jadi susah tu mana Oh dia jadi celara Gal Mungkin percaya dah ada jadi di kawasan tu Tak tahu saya pun tak tahu saya Tak dengar lagi lah yang jadi dulu Kalau jadi Kalau setanya berlaku secara tidak sengaja Ha, kalau tidak sengaja, dia kata tak apa. Tidak kena dah. Tapi kalau sengaja, sengaja pergi duduk cari pasir. Nak sehingga akhirnya boleh menyebab keluar ke mana. Ha, maka dia tanggung akibatnya. Dan haram kita pada masa itu pergi menikah. Sambil duduk di padang Arafah itu apa semua. Dia jadi menikah dengan orang pula di padang Arafah itu. Tak boleh. Dia kata perbuatan menikah di padang Arafah itu haram. Dan juga haram menikahkan orang lain. Dia naik kadi di sini. Duk ni dah kawan hati satu rombongan dengan dia, mai do impit-impit dia. Dia kata, Ustaz, "Tak boleh tolong buat saya, tak boleh tahan dengan dia tu, saya tolonglah sat." Dia pian tak nikah siih ni. Terlupa kata duk ada di padang Arafah, dia duk rasa menjuduk padang selain Dia buat akad nikah tuan, ni Dia kata, "Aku nikah, akan nikah dengan perempuan sekian bin sekian." Dia kata, "Apa apa jadi ni?" Dia kata, "Maka tiada dam padanya kerana tiada tersimpul." Ya, abang mesti tak tersimpul. Nikah tu tak sah. Walau orang akad nikah, walau saksi satu kemah sekalipun, nikah itu tidak sah. Dia kata tidak tersimpul nikah itu, maksudnya nikah itu tak sah. Oleh kerana nikah tak sah, maka dam tak kena. Tetapi berusaha tak? Berusaha. Oh, cerita adalah begitu. Baik. Yang keenam, pantang larang yang keenam, membunuh perburuan darat. Yakni binatang perburuan yang dimakan. Ataupun ia teranak daripada, daripada antara halal dan haram. Jadi kita tak boleh bunuh nama kata menatang darat ni kita tak boleh bunuh contoh menatang darat dia apa dia? dia kata dia antaranya menatang perburuan seperti rusa ke ni menatang yang da nak dapat dia mesti dengan jalan memburu tak boleh bunuh rusa kijang apa kalau diterkedirkan ada tak boleh bunuh ataupun binatang tu teranak di antara binatang yang halal dan binatang yang haram macam kita cerita di, di apa tu ni? di kulim tu apa nama tempat? apa lupalah sungai seluar Tunggu yang seluang kolem ada satu benggali. Dia duduk belah biri-biri. Biri-biri dia besar-besar. Biri-biri dia ni besar-besar. Jadi orang yang nak buat kekauh, orang yang nak buat apa semua ni sukalah tiambik biri-biri dekat benggali ni. Pasal apa? Pasal nak buat kekauh, nak buat korban ni sunat pilih menatang yang sihat-sihat. Dan kebetulan dia ni semua sihat Jadi kalau sekali jadi kat satu imam kita di kolem ni orang panggil dia pih semelih birih-birih orang nak buat kekah panggil dia semelih, dia birih dia main habang di rumah dia kata ustaz dia kata saya boh-boh apa nama pisau di tengkok ni boh-boh dia bunyi macam anjing. sebelum kena pisau tu bunyi birih-birih dia kata bila dia kena-kena pisau dia bunyi anjing. terkejut dia kata saya ni ustaz saya lempak dengan golok-golok tinggal saya lari dia kata. habis dia kata ni macam mana ustaz saya pun duduk naik was-was dia kata awak kami birih-birih bunyi-bunyi anjing. Habis saya pun tak puas hati lagu mana. Tak puas lah. ingat saya punya silap ke apa kot. Kami beri-biri ni jenis dia bila kena. Tekapit ke apa kan dia bunyi anjing kot. Dua ingat nak pergi cari ganti balik lah. Kami ni ada tadi semelih-melih. Sekerat satu tak mati ni kita tak boleh balas sekali tu lah. Kira kalau mati pun dah jadi bangkai. Kasi apa? Kasi dia mati-mati tak mati segera. Dah tengkok kena kelak sikit aja Dia boleh pergi duduk makan rumput. Rumput keluar kot ni pula. Pergi balik. Di mana Abah beli ni? pi dekat tempat yang kat Sungai Siulang dapat menggali ni. Pipit tanya baru tahu cerita. Rupa-rupanya dia kacukkan kambing biri-biri ni dengan anjing ni. Anjing orang tu import masuk anjing besar ha jaga rumah Toki-toki Cina. Ada tulis beware of dog ni. Anjing besar tu. Anjing besar tu dia kacuk dengan kambing biri-biri dia, dia keluar main rupa biri-biri sekok. Rupa biri-biri. ekok dia agak labuh sikit. Sekok dia panjang sikit. Dan bunyi-bunyi biri-biri kecuali bila dia dalam keadaan apa sakit ke apa kata kejut dia bunyi anjing. Ini contoh apa dia kata contohnya binatang yang teranak dia antara halal dan haram. Ibu biri-biri halal, pak dia anjing haram. Maka dalam syarak apabila teranak beranak mai daripada benih yang bercampur halal dengan haram, keturunan itu haram. Keturunan itu haram Walau apa rupa dia tapi keturunan itu haram. Kalau hak jenis macam ni pun kita pergi bunuh... ...sewaktu kita adalah ihram haji. Dia kata. Maka jika terbunuh seekor binatang perburuan itu... ...maka kenalah ke atasnya membayak seumpamanya. Seumpamanya maksudnya apa? Kalau yang dia bunuh tu kijang... ...maka dia kena bayak dam dia seumpama kijang. Kalau yang dia bunuh tu biri-biri... ...maka dia kena bayak... ...biri-biri. Bayak yang seumpama dengannya. Daripada naam. Naam tu maksud binatang tu. Naam tu bukan naam iya... Arab na'am Ya pun na'am juga kan hmm. Kita tanya dia Akal tak? Hamakan ah, tak di? Na'am Dia kata Na'am tu maksud ya Na'am di sini bukan ya Na'am di sini maksud binatang ternakkan hak kaki empat Itu dia panggil Na'am Ataupun An-Na'am Begitu Baik Maka kenalah keatihnya Bayak seumpamanya Daripada na'am Maksudnya daripada binatang Ternakkan hak kaki empat ni. Yang dikira dikirakan padanya Berhampiran pada kejadiannya oh, Dia kena kelir di situ juga dia bunuh kami biri biri itu di situ. Di situ juga dia kena pergi cari keliadam di kawasan tu juga. Itu cerita dia. Bermula memburu perburuan laut itu halal. Dan tidak ada apa-apa halangan padanya. Ha, mana kalau laut, dia tak salah. Kan? Okay. Ha, nak cari laut apa-apa pun jauh. Kan? Okay. Ha, tapi cerita kalau dia adalah ihram. Tapi dia turun ke laut dengan ikan pula. Dengan kain ihram dua lair. Tu, dia turun ke laut. Benda ini tak jadi. Ha, tapi dia andaikan kalau sekiranya jadi. Ha? Maka binatang lauk itu tidak jadi kesalahan. Ha? Wallahualam. Lepas ni kita tengok. Membanyakan talbiah di dalam mihram. Hmm. Nanti, nanti dia nanti beritahu kat kita. Talbiah ni nak boleh dekah bila. Nak kena baca pelan bila. Semua dia nanti beritahu talbiah ni insyaAllah. Haibad. Seorang sahabat semasa melontar jamrah turun Dia melontar daripada arah belakang jamrah. Kalau oh, dia buat pula gambar rajah yang kita belakang jamrah dah. Tak boleh. Dia melontar Jamratul Aqabah mesti daripada arah depan. Ya, Jamrah dia mesti daripada arah depan. Jadi kalau sekiranya dia tahu kata dia melontar Jamratul Aqabah itu salah arah, maka dia kena bayar dam. Sebab Jamratul Aqabah, melontar Jamratul Aqabah ni termasuk di antara benda-benda wajib haji. Dia bukan rukun. Jadi haji dia tidak batal. Haji dia sah, cumanya dia kena kawe balik dengan dengan dam. Begitu banyak jadi benda ni. Eh, banyak. Jadi, itu sebab saya kata apa? Saya kata sebaik-baiknya kita pergi umrah dulu sekali. Sebaik-baiknya. Supaya kita pi sana kita boleh tahu. Dengan dok kursus ni benda tak nampak ni pun kacau je. Kita pi sana kita boleh tahu. Jamratul Aqabah kedudukan dia datang mana? Belah mana depan belah mana belakang kita tengok. Kemudian pula dia ada sempadan pula. Sempadan dia antara Mina dengan nak pergi ke Mekah. Dia bubuh pulak tanda tu, no, daripada atas bukit tu no, dia bubuh tanda, dia kata Minah berhenti pada hat ini. Daripada atas bukit tu no, dia bubuh satu-satu tanda, turun sampai ke bawah tiang tu. Tiang di tempat kita duduk melontar tu dia bubuh dah tanda. Dia bubuh dah tanda, dia bubuh dah tanda. Kira-kira kerajaan Saudi tak salah lah. Sebab dia memang nak beritahu ke orang macam tu sekali. Tapi ramai pun orang yang dia main melontak, dia beratur akhobah, dia duduk luak daripada tu. No. Dia duduk luak daripada sempadan Minah dia duk balik sana dia rasa dia kuat dia boleh punggal darah dia pergi duduk luang sana kemudian dia punggal dia kira kena tujuh kali cantik dia pergi potong ambuk nah, jadi bila kita pergi bila pergi umrah ni orang tak ramai bila orang tak ramai tu orang hak bawa kita pergi ziarah ni dia nanti senang dia nak bagi tahu okey tuan-tuan daripada isteri bila tuan-tuan main buat haji jaga hatang ni dia kata ini dia panggil jamaratul aqabah tuan, tuan boleh tengok di sini jamaratul aqabah di situ wustho dia kata sana ula dia kata jadi pagi 10 Zulhijah sebaik-baik saja tuan-tuan mai di Padang Arafah singgah di Muzdalifah untuk bermalam kemudian mai di Mina. Sebelah paginya tuan-tuan akan mai tamif. Dia tunjuk ni jam ni al Aqabah. Tuan-tuan jangan pi dok silak punggah hujung ni. dia pagi tu dia topa pi hujung ni. Eh dia kata macam mana dia padu kat orang ramai ni tak ada wala. Memang tak ada lah hampir punggah tempat tak kena. <laughs> ada. Ni nak habaq ni yang dok cerita ni pasal ada bagi sepuluh tu ada dah duduk berdaya ada dah yang bagi. kita tak tahu lah sama ada dia punggah tu dia niat nak punggah jambaratul akabah ataupun dia ni duduk punggah pasal apa pasal orang duduk habang kata batu ni kira setan dia kira tak ada apa apa kau nak punggah juga tak tahu lah yang tu tapi orang tak buat pejar lalu kan? betul mudah nak duduk sekali dengan maki hamun tu ada. tambah arak tuan-tuan melontak ni dia bukan ketir batu macam kita kita memang ketir batu cantik punya kita duduk bagi popo pok dia tak dan kasut dia ambil di rumah dia kira marah sungguh dengan dia tak kan dia kira marah juga tahun saya pergi itu di rumah rangka rangka payung sekali tabang pi kita dok ada tengah dia dok ada belakang tu nampak rangka payung pi dia tak kena syaitan je kena kawah dok depan ni tinggal atas kepala ni darah mengembur turun macam tu kan melewat apa jatuh jatuh kira kalau panjang umur alhamdulillah kalau tak panjang umur pun dia nak mai patah tangan patah kaki Masa tu tuan-tuan, di, di kawasan Jamrah tu, keliling tu, keliling kawasan Jamrah tu, askar baju celoreng ni jaga. Keliling kawasan Jamrah tu, askar baju celoreng ni jaga. Bila ada warbah jatuh je, bunyi ni bunyi. Kalau kita duduk dekat, depan saya orang perempuan, Jemaah Haji Malaysia jatuh. Nampak dia jatuh tu, duduk nampak. Dia pakai latam lah lah. Bunyi patah ni, perak. Perak duduk bunyi. Laki pun tak boleh tolong, siapa Lelaki tunduk tolong, laki kena sama. Bila kena macam tu, mereka nanti tak kebir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila bunyi macam tu, askah, baju celoring, yang ada, ada keliling kawasan jamrah ni, mereka nanti sabu main dengan cuk wisil, dengan apa, dengan cotah, dia nanti balon. Nuh, dia nak dia nak pergi selamatkan kawas, kena pijak tu. Dia katok habis orang, laluan dia ni, dia tolak, dia tolak, dia tolak, dia tolak dapat dia angkat. Angkat, kita duk tengok, dia buat keluar tu, tang paha ni, tu kulai turun, saya oh itu sebab kita kata apa itu sebab sebaik-baiknya haji ni pergi kelia masa muda kan hal lain ni kita secondary kan saat tak apa lah pergi keliar masa muda pasal apa benda ni wajib rukun dalam islam tiba-tiba nak kena pergi buat kalau ada peluang untuk buat masa kita ada riang sikit ni pergi bagi cantik pergi settle pun bagi cantik esok bila saya dah umur kita pun kita dah huzok dah apa kita nak pergi tu dia satu ibadat yang melibatkan fizikal. Nak kena nak kena ada fitness. Dan selain daripada kita minta kepada Allah, minta ya Allah, yassir wala tu'assir, ya Allah permudahkanlah aku, janganlah susahkan aku. Selain daripada minta tu, biarlah kita ada usaha kita. Kita pergi dalam keadaan kita ni ada sikit riang yang Allah bagi. kan? Ha nah dia macam tu. ini saya pun tak boleh jawab soalannya dia tanya mengapa Ustaz saya selalu rasa sedih ataupun rasa sebab dan hendak mengalir air mata apabila kita tak kebel malam raya kan, <tik> saya tak tahu rasa sedih tak boleh pulih kampung pun satu dia ada banyak pasal lah sedih ni. satu sedih dia tak boleh pulih kampung yang kedua dia banyak-banyak saya pun tak tahu lah orang teriak ni dia ada banyak pasal ada orang teriak pasal sedih kelampu-lampu sedih Sedih tu pula ada banyak pasal. Ada orang teriak pasal terlampau gembira. Gembira tu pun ada banyak pasal. Ada orang dia dia teriak pasal saja ada buat akai aja, Nak beri orang simpati kat dia. Wah dah juga jenis macam ni. Teriak ni, cerita teriak ni dia macam-macam pasal. Dan, jadi sahabat kita ni dia kata dia rasa tiap, tiap kali dengar malam raya, minyak takbir ni dia duduk main sedih. Banyak pasal lah. Dan bukan, tak tahu lah. Bukan. Mungkin kerana dia mengenangkan dia dengan mak dia, ada banyak dosa. Dan mak dia pun dah matilah. Miraya tau ni tak dan nak minta ampun, minta maaf tak maaf. Dia jadi dia sedih. Ada juga kan? Ada orang dia memang dah dah dalam diri. Dia Dia bila dengar Allahuakbar Allah, dia main sedih. Dia memang dah siun macam tu. Bila dengar tengok drama pun, bila main tak tu, dia lagi nak keluar ayat mata. Ada orang macam tu. Kan? Jadi kalau dia tanya pasal apalah dia jadi sedih, saya ingat dia dengan Allah tak ada sejaman tahun kan, sedih teriak ni, dia ada banyak percaya, kan, dia ada banyak percaya, kalau nak kata irama, Arab bukan irama tu, irama tu, irama Malaysia, irama Malaysia,